Розділ 30. Іноді найвизначніші речі можуть здаватися буденними. Я маю на увазі, от якщо задуматись, то подорож літаком це достатньо фантастично. Ви сідаєте в механізм, той кидає виклик гравітації цілої планети, використовуючи хитрість і стиском повітря, і перелітає відстань. Яку за допомогою засобу пересування, який був значущим десь більш ніж століття чи три, доведеться перетинати місяцями або роками? Ви мчитеся над землею з швидкістю, яка може вбити вас, якщо ви натрапите на щось, і можете дихати лише тому, що хтось побудував дійсно надійну жерстяну банку, яка має досить щільні шви, щоб утримувати всередині достатню кількість повітря. Сотні мільйонів людино праці, боротьби та досліджень, крові, поту, сліз і життів пішли на історію авіаперельотів. І це здійснило революцію в нашій планеті та суспільстві. Але сядьте на будь-який рейс, і я абсолютно обіцяю вам, що ви знайдете когось, хто перед обличчям усього цього неймовірного досягнення буде скаржитись на напої. На напої, народ! І це я, на сходах до Чикаго над Чикаго. Так, я стояв приблизно на застиглому зоряному світлі. Так я йшов крізь люту бурю, а вітер погрожував мене зірвати і кинути у крижані води озера Мічиган далеко внизу. Так я використовував легендарний зачарований засіб пересування, щоб перетнути кордон між одним виміром і наступним. І був на шляху до епічної боротьби проти стародавніх стихійних сил. Але усе, що я міг придумати... Це сказати між вдихами «Ну так, звичайно, вони ж не могли зробити ескалатор чи ліфт». Коротше кажучи, ми піднялись приблизно на милю сходами і вийшли на землю, яку мені хрещена показала раніше – на штормових хмарах над Чикаго. Але це було не схоже, ніби я відкрив завісу. Те, що колись було тихим ландшафтом, виліпленим із хмар – Гладеньким і голим, як манекен, тепер наповнилось звуком, кольором і насильством. Шторм під цим полем бою був блідим відображенням того, що тут відбувалось. Ми опинились на одному з пагорбів та подивились в долину кам'яного столу. Схил, освітлений спалахами блискавки в хмарах внизу, був критий феями усіх розмірів і описів. Звуки лунали в повітрі, тріск блискавки гулу грому, труби високі, солодкі, глибокі, мідні, барабани вибивали дюжини різних ритмів, які і зіштовхувались, і гуркотіли в такт один з одним. Вигуки та крики лунали в ритм з тими барабанами, верески, які могли походити із людських горлянок разом із ревом і гарчанням, які не могли». У цілому це була дика буря музики, величезна. Від неї тряслись зуби, а тіло заряджалось адреналіном. Навіть у Вагнера в польоті Валькірій не було так добре. Менш ніж за 20 футів, натовп коричневошкірих біловолосих маленьких хлопців. Їхні руки та ноги вдвічі більші, аніж мали б бути. Це були носи розміром з лампочки за шоломами, зробленими з чогось схожого на кістку. Вони мали кістяний обладунок, носили щити та зброю, стояли рядами. Їхні очі розширились, коли я вийшов з хмар у своєму мокрому, слизькому, шкіряному плащі. Біллі та перевертні оточили мене колом, коли з'явились слідом, а Фікс і Меріл стали позаду. З іншого боку від нас стояв троль десь вісім футів заввишки. Шкіра, оббита вузлуватими волохатими бородавками, рідке волосся звисало на масивних плечах, крихітні червоні очі дивились з-під скелястого чола, його ніздрі роздулись, і він повернувся до мене, капаючи слиною з рота. Вовки присіли, загарчали. Троль кліпнув. Щось обдумав, а потім відвернувся, ніби не зацікавився. Ще більше істот стояло на відстані китка каменю, включаючи групу лицарів сітхе, повністю закутих у феєричну броню, верхи на довгоногих бойових конях темно-синього, фіолетового та чорного кольорів. Поранена сильфа сиділа поруч, прекрасна крилата дівчина з відстані п'ятдесяти ярдів, але і звідти можна було побачити закривавлені кігті та блискучий гострий край крил. Я не міг осягнути зором усю долину внизу. Її вкривав якийсь туман. І час від часу я проглядав вируючі маси військ і істот, якихось схожих на людей. Вони стояли супротив один-одної, тоді як інші істоти – деяких можна було назвати монстрами, здіймались, зіштовхуючись у титанічному конфлікті. Вони розчавлювали тих, хто був навколо, і ті ставали випадковими жертвами. Що важливіше, я не бачив кам'яний стіл, і навіть не міг припустити про те, де я стою по відношенню до нього. Камінь, який дав мені привратник, неухильно схилявся в одному напрямку, який вів. «Вниз, в божевілля, під нами!» «Ну, що далі?» – крикнула Меріл. Вона мусила крикнути, хоча знаходилась лише за кілька футів на відстані від мене. А все тому, що внизу розгорталась справжня люта битва. Я похитав головою і почав відповідати. Але Фікс смикнув мене за рукав і пропищав щось, що було проковтнуте звуками битви. Я подивився туди, куди він вказував, і побачив, як один із кінних лицарів Сідхе залишає інших і їде до нас. Він підняв забрало шолома, дивно прикрашеного, якимись комахами. Бліда феєрична шкіра і золоті котячі очі подивились на нас зверху на мить, а потім він схилив голову до мене і підняв руку». Звуки битви негайно обірвались, наче хтось вимкнув радіо. І тиша погрожувала вивести мене з рівноваги. «Емісар!» – сказав лицар Сідхе. «Я вітаю тебе і супутників!» «Вітаю, воїн! Мені потрібно негайно поговорити з королевою Меп!» – відповів я. Він кивнув. «Я направлю тебе! Слідуй!» і накажи супутникам сховати зброю, адже ми наблизимось до королівської величності. Я кивнув і сказав товаришам, так, сховайте зуби та столові прилади, поки що ми в бій не йдемо. Ми рушили за лицарем вгору по схилу пагорба до його вершини, де повітря стало досить холодним, щоб щіпати. Я сильніше загорнувся в плащ, і майже відчув, як кристалики льоду утворюються на моїх віях. Я просто сподівався, що моє волосся не замерзне і не розкришиться. Меп сиділа на білому коні на вершині пагорба. Її волосся розпущене, котилось шовковистими хвилями, та зливалось із гривою та хвостом скакуна, вдягнена у сукню з білого шовку». Рукава й шлейфи якої спадали ніжними змахами, торкаючись хмарної землі біля ніг коня. Губи та вії були синіми, очі білими, як місячне світло. Чиста, холодна, жорстока краса змусила моє серце завмерти, а шлунок нервово затріпотів. Повітря навколо неї вібрувало силою і світилось холодним білим, і крижаним синім. «О, господи!» прошепотів Фікс. Я озирнувся. Перевертні витріщались на меб, як і Фікс. Меріл просто дивилась на неї нейтрально, але очі дівчини світились чимось диким і захопленим. «Так, народ, спокійно!» сказав я і ступив вперед. Королева звернула увагу на мене і пробурмотіла. «Мій емісар...» То ти знайшов вбивцю? Я нахилив голову. Так, королева меб, леді літа, Аврора. Очі меб розширились настільки, що у мене склалось враження, ніби меб зрозуміла всю суть справи усього лише з цієї фрази. Добре, а чи є у тебе докази? Для цього мені потрібно поспішити дістатись до кам'яного столу до опівночі. Порожні очі Меп блеснули на зірки вгорі. Мені здалось, що я побачив у них натяк на занепокоєння. «Усе відбувається швидко цієї ночі, чарівник». Вона замовкла, а потім видихнула, ніби сама собі. «Сам час біжить проти тебе. А що можна зробити, щоб доставити мене туди?» Меп похитала головою і знову подивилась на поле внизу нас. Ціла смуга поля бою затопилась раптовим золотим сяйвом. Королева підняла руку, і аура навколо спалахнула блакитним вогнем. Повітря загустішало. Полум'я вдарило по золоту, і вони зіткнулись в дощі смарагдової енергії, поглинаючи один одного. Меб опустила руку і знову повернулась, щоб подивитись на мене. Її очі впали на шматочок каменю на блідійниці. І знову розширились. «Рашид? Який його інтерес у цій справі?» «Е... Ну, звичайно, він не... Ну, знаєте, не те, щоб він представляв раду, і вони, типу, не втручались». Меб оцінила мене поглядом, який досить чітко промовляв. «Гаррі, ти придурок!» «Я знаю, і про мазь знаю». «Це його рецепт. Я впізнаю запах». «Короче, він допоміг мені знайти це місце». «Так». Губи Меп смикнулись у примарній посмішці. «Отож, старий пустельний лис щось задумав». Вона похитала головою і додала. «Втім, неважливо. Камінь не приведе тебе до столу. Найкоротший шлях через поле битви, а там вирують такі сили що можуть знищити будь-якого смертного. Ти повинен піти іншим шляхом. Я слухаю. Вона подивилась вгору і сказала. Я можу бути королевою повітря, але ці небеса мені не підкоряються. Титанія на піку своїх сил, а я на заході своїх. Отже, не повітрям. Вона вказала на поле, яке було освітлене туманом, Золотим та синім. Зелене світло полум'я спалахувало там, де ці два тумани зустрічались. І літо напирає, не ні на що. Наш лицар не вийшов битися з нами. Я припускаю, що він нас зрадив. Вірно. Він з Авророю. Меб пробурмотіла. Це останній раз, коли я дозволила Мейв обрати нам слугу. Я занадто багато їй потураю. Вона підняла руку, вочевидь, сигнал, і десятки кажанів розміром з дельтаплани злетіли звідкись позаду, утворивши крилату хмару в небі вгорі. Ми усе ще тримаємо річку чарівник, хоча й втрачаємо позиції. Твоя хрещена і моя дочка сконцентрувались, щоб втриматись. Дистанція туди і хтось з них проведе тебе через битву до пагорба кам'яного столу. Дістатись до річки, вірно, добре? Ті, хто підкоряються мені, знають про тебе чарівник. Не давай їм приводу, і вони не стануть заважати. Після цих слів меб повернулась і сконцентрувалась на битві. Я відвернувся, обернувся до вовкулак і фейрі перевертнів. «Отже, треба дістатися до річки. Спробуйте залишатись в синьому тумані. Не починайте бійку, ані з ким». Потім ми почали спуск з пагорба і почали проходити повз солдат. Більшість з них – підрозділи, вочевидь. Підрозділи, що відновлювались після першого шоку битви. Багряні і синьошкірі огри у феєричній кольчузі височили. Їхню шкіру та обладунки вкривала кров. Інший підрозділ коричневошкірих гномів доглядав за пораненими, накладаючи пов'язки з якогось моху. Група сильфів оточила купу кривавих смердючих тіл і сварились як грифи. Кров вкривала їхні обличчя груди і крила бабки. Інший загін побитих широкощелепних міцних гуманоїдів із широкими кажаноподібними вухами, гобліни, тягнули своїх мертвих і деяких поранених до сильфів, і скидали їх на купу, незважаючи на верески, і спротив побратимів. Мій шлунок здувся. Я поборов страх і огиду, а потім спробував викинути кошмарну різаднину із думок. Ми продовжували йти вперед. Перевертні не відставали. Я міг лише уявити, як усе це сприймає Біллі, Джорджія і інші. Усе, що я бачив, чув і нюхав. Вони відчували набагато краще через посилені відчуття. Я казав їм слова підбадьорення, хоча й не знав, чи чують вони мене через гармидар, і не знав, чи це їм допомагає. Але мені здавалось, що я повинен це зробити – оскільки саме я затягнув їх сюди. Нарешті я став і пішов поруч із Фіксом, з одного боку, відгороджуючи його від найгірших видовищ навколо. Меріл, що стояла по інший бік, вдячно кивнула. Попереду синій туман почав поступатись місцем каламутним відтінкам зеленого. Фаєрична сталь дзвеніла і скреготала, а виразки та крики битви ставали ще голоснішими. Що важливіше, серед криків і вигуків я чув, як хлюпає вода. Ми майже дістались до річки. «Ну що ж, народ, біжимо вперед, дістаємось води. Не зупиняємось, щоб побитися з кимось, аж допоки не досягнемо річки!» Крикнув я, а подумки додав. «Або поки якийсь солдат не відірве вам ноги». А далі я полетів вперед, у битву. Розділ 31 З музичного гамору битви попереду здійнявся злий гул, і він ставав голоснішим, з кожним нашим кроком вперед. Я побачив групу солдатів-гоблінів, які сиділи у рванні квадратній формації. Гобліни на зовнішній стороні квадрата намагались тримати щити і ловити ними свистячі стріли, які мерехтячи долали туман над водою, тоді як ті гобліни, що всередині, відбивались списами від джерела гудіння. Близько п'ятдесяти джмелів розміром з стілець вони ширяли колами і кидались на них. Я вже бачив дюжину гоблінів на землі. Частину їх звели судоми від отрути джмелів. Інші були мертві, наштрикані стрілами з білим та зеленим пір'ям. Дюжина велетенських джмелів відірвалась від гоблінів і попрямувала до нас. Їхні крила співали, як майстерня зі стрічковими пилами. «Нічого собі!» – крикнув Фікс. Біллі Перевертень видав шоковане «Гав? Станьте за мною!» – крикнув я та кинув усе, окрім посуха та жезла. Бджоли зорієнтувались на мене і понеслись вперед. Вітер здійняти їхніми крилами розірвав повітря, так само, як зробив би це від гелікоптера. Я узяв посух перед собою, зібрав волю і сфокусувався. Усю свою волю передав у щит пропустив її через посох і зосередився на побудові стіни голої сили, щоб відбити джмелів. Я утримувався, доки вони не наблизились настільки, що можна було побачити сітчасті очі. Потім провів посохом справа наліво і закричав «Фарзаре!». Завіса полаючої червоної енергії виникла переді мною і полетіла в наступаючих бджіл – як гігантське лобове скло. Вони відскочили від нього з важкими ударами. Кілька з них приземлились і лежали на землі приголомшені. Але дві чи три звернули в бік в останню секунду і вже готувались до нової атаки. Я підняв вибуховий жезл, відстежуючи найближчу бджолу. Зібрав силу і прогорчав фуего, спис багряної енергії. Білий в центрі полетів з кінчика жезла і понісся до гігантського джмеля, щоб через секунду перетворити крила істоти на пару. Комаха почала знижуватись і врізалась в землю на березі річки. Двоє інших джмелів відступили. І їхні побратими, що нападали на гоблінів, наслідували приклад. Зелені відтінки зникли з туману на краю річки. Усе вкрила синя і мла. Гобліни видали хрипкий, гарчущий крик радості. Я озирнувся і побачив, що Фікс змеріл, дивляться на мене широко розплющеними очима. Фікс ковтнув. І я побачив, як його рот формує слово «Ого». «Вперед!» – крикнув я і потягнув за собою інших. Йдемо, йдемо, йдемо!» Ми були за десять футів від берега, коли я почув, Звук копит подивився вгору і побачив коней у тумані. Не літаючих коней, а довгоногих, феєричних скакунів. Шерсть і грива яких саяли золотом і зеленню. Вони просто перестрибували річку з вершниками. На ведучому скакуні, першому, чиї копита торкнулися землі на нашій стороні річки, був зимовий лицар Ллойд Слейд. Він був забризканий рідинами різних кольорів. Усе це могло бути тільки кров'ю. Однією рукою він тримав меч, а вішки коня – в іншій. І сміявся. Коли він приземлився, гобліни кинулись в атаку. Слейд крутнувся, підняв зброю, і лезо меча вкрилось Інеєм. Він зустрів меч першого гобліна своїм, і клинок присадкуватого феєричного солдата розлетівся. Слейд знизав плечима і змусив коня стрибнути на кілька футів вбік. Позаду голова гобліна звалилась з плечей. І через секунду фонтаном почала бити зеленувата кров. А потім тіло впало поруч з головою на туманну землю. Гобліни, що залишились, відступили. Слейд розвернув коня... І подивився на мене. «Чаклон?» – крикнув він, сміючись. «Усе ще живий!» Ще більше фееричних коней перестрибнули річку. Воїни літа приземлялись позаду слейта в шоломах і кольчугах у буйстві кольорів польових квітів. Один з них – Талос у темній кольчузі, теж забруднений кров'ю. Він тримав тонкий меч – покритий такою великою кількістю різнокольорових рідин, що здавалось, ніби він перерізав горлянку у якісь веселці. Аврора теж була там, її бойова сукня сяяла, і через мить пролунав гуркіт більших копит і хропіння. Корік став поруч із ними, зарившись копитами в землю. До кентавра, як до людської, так і до кінської «половини», була пристебнута кам'яна статуя дівчини, та, що стояла навколішки – Лілі, теперішній лицар Літа. Аврора зупинилась, її очі розширились. Кінь, мабуть, відчув її хвилювання, тому що наполовину став на диби і нервово потупцював вліво і вправо. Леді Літа підняла руку і знову гул битви припинився. «Ти!» На півпошипки сказала вона. «Віддай мені розплутування і відпусти дівчину, Аврора! Все скінчено!» Очі леді Літа заблищали, зелені і занадто яскраві. Вона подивилась на зірки, а потім знову на мене. Я почав розуміти. Вона – одна сітхе, вже чужа до смертного роду. Так, вона королева Фейрі. У неї є свої цілі, які я повністю не розумів. І так, вона слідувала правилам, які я навіть не можу починати осягати. А ще вона божевільна. Настільки божевільна, як чемпіонат світу по в'язанню гачком. Час прийшов, чарівник. Відродження зими і кінець безглуздого циклу. Усе скінчено. Меб знає, Аврора. І Титанія скоро дізнається. У цьому більше немає сенсу, вони не дозволять тобі це зробити. Леді літа відкинула голову назад, сміючись, звук був пронизливо солодким. Це змусило мої нерви затремтіти, і довелось відштовхнути сміх від своїх думок зусиллям волі. Вовкулаки та перевертні фейрі не справились так добре. Вовки зробили кроки назад з скавчанням і наляканим харчанням, а Фікс змеріл впали на коліна, ухопившись за вуха. «Вони не можуть мене зупинити, чарівник!» Сказала Аврора, божевільно сміючись. «І ти теж не можеш!» Її очі загорілись, і вона направила палець на мене. «Корік зі мною! Решта! Вбийте Дрездена! Вбийте усіх!» Вона повернулась і поїхала вниз по річці. Золоте світло пробивало синій туман у двадцятифутовому колі навколо неї. І кантавер побіг за своєю леді. Знову з'явився гул битви. Роги, барабани, крики, верески, музика, жах. Усе це знову пролунало. Воїни сітхе, двадцятеро, зосередились на мені. Витягли мечі і підняли списи. Талос у кольчузі, яка відбиває закаляття, що дозволило йому видавати себе за огра, струсив рідини зі свого меча і зосередився на мені. Слейд ще раз розсміявся і, зрозуміло, крутнув вісімку мечем у руці. Навколо я чув, як перевертні присідають, як гарчання булькає в їхніх горлянках. Меріл стала на ноги, кров текла з її вух. Однією рукою вона тримала сокиру, іншою – мачете. Фікс, з вух якого теж текла кров, а обличчя зблідло, відкрив ящик для інструментів і витягнув великий, старий, заплямований мастилом газовий ключ. Я стиснув посох, вибуховий жезл, став ногами на ширину плеч, Прикликав до себе магію, підняв посох і вдарив ним об землю. Енергія затріщала і загуркотіла громом крізь землю, налякавши феєричних коней. Слейд спрямував на мене меч і видав крик, який спонукав наляканого скакуна до лобової атаки. Навколо пішли воїни літнього двору. Світло зірок і місяця виблискувало на мечах і броні. Коні кричали, насуваючись на нас, як смертоносний, прикрашений коштовностями приплив. Вовкулаки завили, моторошно і дико. Меріл закличала, і навіть фікс видав якийсь тоненький бойовий клич. Шум був оглушливим, тож ніхто б мене і не почув у будь-якому випадку. Я прокричав те, що вважав доречним. Тому що на ну, якого біса? Я не вірю у фей. Розділ 32. Кінна атака. Це завжди імпульс. Є розлючений кінь та воїн. Вони рухаються в одному напрямку і зминають усе на своєму шляху. Коли до нас помчала кавалерія Сітхе уздовж берега річки, моє серце забилось в грудях і ноги почали тремтіти від голого страху. Прийшло розуміння, що для того, щоб вижити протягом наступних кількох секунд, треба знайти спосіб вкрасти цей імпульс і використати його. Я кинув вибуховий жезл, схопив посох обома руками та виставив його перед собою. І у цей момент вершники сітхе – Почали робити захисні жести, що зупроводжувались то спалахами магічного тиску. Окремі захисні обереги підіймались перед кожним з них, щоб заблокувати будь-яку магію, яку я збирався кинути. Однак коні нічого подібного не робили. Я підняв щит, але не у вигляді стіни. Такий захист привів би феєричних вільмож у контакт із ним. І жодний чарівник, наскільки б сильним він не був, не зміг би витримати цього удару. Я зробив щит за вишки кілька футів і розтягнув його стрічкою по землі біля ніг коня Слейта. Скакун зимового лицаря, гігантський сіро-зелений звір, так і не дізнався, що трапилось. Низька стіна, яку я прикликав, зачепила його за коліна, і той з криком впав на туманну землю, Тягнучи за собою Слейта, Талос праворуч теж не зміг вчасно відреагувати і зупинити коня, уникнути стіни. Але йому вдалося кинутись на бік, коли кінь падав. Він перекинувся спритно і точно, що привело б в захват будь-якого фаната фільмів про бойові мистецтва, і зіп'явся на ноги. І одразу ж він атакував, ціливши мачем в мою голову. Десь там я чув, як кричать інші коні, спіткаючись не лише об мою стіну, але й один об одного. Але я не розумів, наскільки добре закляття спрацювало нарешті воїнів Сідхе, бо був занадто зайнятий, ухиляючись від атаки Талоса і відходячи трохи далі. Між нами виникла меріл і перехопила меч Сідхе, схрестивши сокиру і мачете». Дівчина напружилась так, що м'язи затремтіли. Я розумів, наскільки сильна дівчина перевертень, але Талос просто тиснув на неї зі спокійним обличчям і повільно пересилював. Чому ти це робиш? гукнув він. Ти та хто дуже довго боролась проти зими. Це марно. Відійди. Я не хочу тобі нашкодити. «Як не хочеш нашкодити і Лілі?» – крикнула Меріл. «Як ти можеш? Мені це не подобається теж, дитино, але не мені вирішувати!» – відповів Талос. «Вона – моя королева! Але не моя!» – прогарчала Меріл і вдарила лобом ніс Талоса. Той зробив кілька кроків назад і похитнувся. Але Меріл не бачила, як Слейд піднявся з землі за кілька футів, і зробив швидкий присадкуватий випад. Меріл, обережно. Вона мене не почула. Меч зимового лицаря вп'явся в неї трохи нижче ребра. В її тіло увійшло більше фута вкритої інеєм сталі. Росміявшись, зимовий лицар витягнув меч. Меріл похитнулась, відкрила рот. Соки розмочате випали з рук. "Меріл!" прокричав Фікс. Слейд продовжував сміятися і говорити щось, чого я не чув. Меріл дивилась на нього і простягнула руку. Зимовий лицар зневажливо відштовхнув її і повернувся до дівчини спиною. Та впала. Я відчув лють всередині себе і зіп'явся на ноги, тримаючи посох обома руками. Зимовий лицар нахилився, та підняв Талоса з землі однією рукою. «Слейд!» – крикнув я. Слайд ти справжній покидьок!» Зимовий лицар різко повернув до мене голову і підняв меч, щоб захиститись. Очі Талоса розширились, його пальці зробили серію швидких захисних жестів. Я зібрав свою лють і потягнувся у землю піді мною, щоб знайти бурю, яка відповідала моїм власним емоціям. Встромив кінець посоха вниз у туманну хмарну землю, наче хотів пробити діру у замерзлому озері, а потім потягнувся правою рукою до Лойда Слейта. «Вентас! Вентас Фульміно!» Людь бурі піді мною пройшла через дерево посоха. Енергія здійнялась гуячим ревом світла та електрики, що походили від землі. Усе це пройшло по моєму тілу, закрутилось, полетіло правою рукою, змія синьо-білої блискавки завагалась секунду, а потім майнула через простір між мною і кінчиком меча Лойда Слейта, окунувши того, в й в іскор». Тіло зимового лицаря смикнулось. Його спина вигнулась. Грім розірвав повітря, коли удар блискавки влучив у ціль, підкинувши слейта в повітря і кинувши на землю. Ударна хвиля грому збила мене з ніг разом з усіма іншими. Впали всі, крім Талоса. Лорд-маршал Літа залишився стояти і прикрився рукою, наче від сильного вітра. Потім, в оглушливій тиші, яка прийшла після, він підняв меч і попрямував до мене. Я потягнувся за вибуховим жезлом неподалік, підняв його і жестом відправив полум'я до Талоса. Лорд Сідхе навіть не потрудився відмахнутися. Вогонь просто розбризкався і впав на землю, а в наступну секунду помахом меча Талос відправив мій вибуховий жезл у повітря. Я підняв посох, щоб захиститись лівою рукою, який він теж відбив. Частина мого слуху повернулась, і я почув. «Ось таким буде кінець!» «Ти бляхамеш рацію!» – пробурмотів я. «Глянь на вниз!» Він послухався. Я гаяв часу, поки він вибивав посох з моєї лівої» а просто витягнув револьвер. Одразу ж вперся правим ліктем на землю і натиснув на гачок. Другий рев грому, гостріший, аніж перший, виринув з дула пістолета. Я не сподівався пробити темну феєричну кольчугу. Мені було достатньо того, що куля влучила в Талоса кувалдою, відкинула його назад і повалила на землю. Маршал Літа лежав якусь мить приголомшений. Так, нечесно, але я трясся на війні, і, до речі, дуже злий. Я вдарив його в обличчя п'ятою черевика, нахилився, і почав бити його стволом магнума, аж допоки спроби захиститись не припинились. Талос лежав на рухому. Шкіра його обличчя була вкрита пухирями там, де до неї доторкнулася сталь ствола пістолета. Я підняв погляд вчасно, щоб побачити, як Ллойд Слейт, чия права рука безпорадно звисала, замахнувся деревком з писа мені в голову. Спалах світла, болю. І я впав на землю занадто приголомшений, щоб розуміти, наскільки сильно мене вдарили. Я спробував знову навести пістолет, але Слейт взяв його, як у дешевому вестерні, обернув навколо пальця і приклав ствол до моєї голови, вже відводячи курок великим пальцем. Я майже побачив, як куля стає на місце, і те, що Слейт навіть не збирається зупинятись, щоб сказати щось драматичне. У секунду, коли я побачив темне коло ствола, я кинувся вбік, піднявши руки, магнум заревів, і я очікував побачити світло в кінці того, що, скоріш за все, буде направленим донизу тунелем. Але Слейд промахнувся. Лютий, високий вираз люті змусив його різко повернути голову в бік. Ще дехто вступив у бій. Фікс опустив газовий ключ двома руками в ударі, який закінчився на зап'ясті Лойда. Хрускіт. Зламались кістки. Мій пістолет полетів у воду. Зимовий лицар загарчав і замахнувся зламаною рукою на Фікса, але маленький хлопець був швидшим. Він зустрів удари газовим ключем, і саме Слейд закричав і похитнувся: Ти її поранив, прокричав Фікс і наступним ударом влучив в ліве коліно, від чого зимовий лицар впав на землю. Ти її поранив! Лойд спробував відкотитися, але Фікс насипав удари газовим ключем обома руками на його спину. Вочевидь, яка б там сила не дозволяла зимовому лицарю відбивати удари блискавки, вона була витрачена, або ж не могла витримати холодної сталі Фікса. Маленький чоловічок вибивав по спині зимового лицаря і кричав на нього, допоки один з ударів, не влучив у його шию. Зимовили цар обум'як і перестав ворушитись. Фікс підійшов до мене і допоміг підвестись. Поки він це робив, вовки оточили нас. Кілька з них були закривавленими, у всіх зуби наголо. Я мляво подивився на них і побачив, як воїни сітхи перегруповуються, відтягуючи поранених. Один кінь лежав на землі, кричав. Один воїн усе ще був верхи, Стрункий Сідхе в зеленому обладунку та шоломі. Він усе ще тримав зброю в руках. Сідхе готувалося знову напасти на нас. «Допоможи!» – закричав Фікс, відчайдушно тягнучи Меріл за плече. Я, похитнувшись, кинувся до нього, але мене випередив білий, голий, забруднений яскравою феєричною кров'ю. Він підхопив Меріл під плечі та потягнув до захисту зграї перевертнів. «От зараз буде погано», – сказав Біллі. «У нас була перевага. Коні були налякані. Пішки, ну я не знаю, наскільки добре ми впораємось. У мене майже всі поранені. Гаррі, ти як?» «Чорт забирай», – прогарчала Меріл. «Відпустіть. Все не так і погано. Потурбуйтесь про чарівника». Якщо він помре, ніхто з нас не повернеться додому. «Миріл!» – випалив фікс. «Я думав, ти сильно поранена!» Дівчина сіла. Її обличчя зблідло, а одяг просякнувся кров'ю. «Більшість цієї крові не моя!» – сказала вона, і я зрозумів, що це брехня. «Як чаклун?» Біль посадив мене на землю в якийсь момент, і я відчув, як він тиціє мені в голову. Здригнувся, коли стало боляче. Це, до речі, допомогло. Я знову почав збирати усі думки докупи. «Череп не зламаний!» – сказав Біллі. «Можливо, струс мозку, не впевнений. «Дай мені хвилинку, і я встану!» – сказав я. Але перевертень ухопив мене за плече. «Гаррі, нам доведеться бігти! На нас насувається ще більше сітхе!» Біллі мав рацію. Я чув коней десь у тумані, стукіт сотень гоблінських чобіт, що вибивали землю. «Не можна тікати, у Аврори все ще лірі, Біллі сказав. «Давайте пізніше, вони йдуть!» Біллі перетворився на вовка за секунду до того, як ми побачили кавалерію Сітхе. Води позаду них раптово вибухнули, нерухома поверхня річки закипіла, з-під хвилі здійнялась кавалерія, темно-синя і по-морському зелена. Вершники, одягнені у деформовану броню, прикрашену сніжинками. Дюжина на двадцять воїнів літа, але вони були верхи і атакували ззаду. Зимові врізались в ряди воїнів літа, мечі замерехтіли, Їх очолював воїн у кольчузі найчистішого білого кольору який тримав у руці холодний на вигляд клинок. Воїни літа повернулись, щоб боротися, але їх застали зненацька. Лідер зимових вбив одного воїна, повернувся до іншого і махнув рукою. Після цього жеста хлинула холодна сила, і один з воїнів літа просто перестав рухатись. Усе затріщало, крихти льоду почали вкривати його тіло. Здавалось, вони виринають з поверхні його тіла й обладунку, і через секунду він повністю став крижаним. І зимовий вершник недбало пхнув його конем. Лід розлетівся на шматки, коли впав на землю. Ватажок зимових зняла шолом і посміхнулась мені, яскраво по-дівчачому. Мейф, зимова леді. Яскраві зимові очі світились жахою крові. Дреди були забрані в хвіст. Вона злизала кров зі свого меча, коли останній воїн Літа впав на одне коліно спиною до води. Води знову піднялись, і бліді прекрасні руки потягнулись, щоб забрати солдата Літа. Я вловив погляд золотих очей і посмішку зелених зубів, і раптовий крик воїна був обірваний, коли його затягли під воду. Солдати літа відступили, швидко і злагоджено. Решта вершників зимових воїнів вирушили в погоню. «Хрещена передає привіт!» – гукнула мені Мейв. «Я б прискакала раніше, але це було б чесно, а я уникаю чесних битв». «Мені треба дістатись до столу!» – гукнув я. «Мені таки сказали!» – сказала леді, під'їжджаючи до Лойда Слейта який тремтів і намагався поворушитись. Прекрасне молоде обличчя вкрилось сяючою посмішкою. «Мої вершники йдуть далі вниз по річці і відтягують сили літа. Це відкриває тобі шлях вгору по течії». Вона нахилилась і промурмотіла. «Привіт, Ллойд. Нам треба серйозно поговорити». «Ходімо», – простогнала Меріл. «Чарівник, ти можеш йти?» У відповідь я став на ноги. Меріл теж, і її обличчя скривилось від болю в процесі. Фікс струхнув кров з газового ключа. Я узяв посох, але жезл ніде не бачив. Чорний лікарський саквояж лежав поруч. Я узяв його і знайшов секунду, щоб перевірити вміст, перш ніж закрити. «Що ж, народ, вперед!» І ми побігли. Я не знав, яку відстань нам треба покрити. Усе навколо було хаосом і безладом. Одного разу повз нас пролетіла хмара Піксі. Я знайшов ще одну ділянку над річкою, де павуки розміром з футбольні м'ячі сплели павутиння, заманюючи в свої пастки десятки маленьких фей. Група чарівних собак, зелених і сірих, Пролетіла повз нас, переслідуючи істоту, схожу на пантеру, яка прямувала до води. Стріли свистіли. Скрізь лежали мертві або вмираючі фейрі. Нарешті я відчув, що земля починає підійматись. Подивився вгору і побачив пагорб кам'яного столу. Я навіть розрізняв хромісткий силует коріка на верхівці – Здається, він щойно поставив Лілі на стіл. Аврора, спішившись, стояла струнким блискучим силуетом і дивилась на нас із гнівом. «Лілі!» – гукнула Меріл тонким голосом. Фікс повернувся, щоб подивитись на подругу. Його очі були стривожені. Дівчина впала на одне коліно. Потворне, але чесне обличчя скривилось від болю. «Врятуй її, Фікс!» «Врятуй і відведи додому!» Вона озирнулась, подивившись на мене. «Ти йому допоможеш?» «Ну, ти за це принаймні заплатила. Залишайся, лежи. Досить з тебе!» Меріл похитала головою і сказала. "І ще одне!» Вона притисла руку до пораненого боку. Я почув, що Аврора сказала щось різке коріку, І Кантавр, тримаючи спис, почав спускатися з пагорба до нас. «Трясця? Білі, слухай, цей хлопець крутий! Не зближуйся! І взагалі подивіться, зможете його відволікти чи ні?» Білі гавкнув і перевертні атакували, розділившись на дві групи. Перша відволікала корріка і сама ухилялась від копит і списа, а друга без жалю хапала його за задні ноги та за круп. «Будь змеріл!» Сказав я фіксу і обійшов вовкулак, попрямувавши до кам'яного столу. Я підійшов досить близько до верхівки, щоб побачити Аврору, яка стояла поруч із статуєю Ліллі. Вона тримала розплутування матері зими у руці і притискала її до статуї. Іншою рукою вона смикала за нитки». Я відчув якусь темну гравітацію, яка смикнула мої чарівницькі відчуття гострими рвучкими пальцями. Розплутування почало розходитись, нитка за ниткою. Я простягнув руку. Адреналін і біль дали мені достатньо палива для магії. І крикнув «Вентас сервітас!» Порив вітру, вихопив із пальців Аврори розплутування і відправив його до мене. Я схопив тканину, показав Аврорі язик і, згадавши мультик, сказав «Міп-міп», а потім кинувся бігти, якомога швидше. «Будь ти проклятий!» – закричала Аврора, підняла руки і крикнула щось інше. Земля струснулася, від чого я впав, і покотився аж до підніжжя пагорба. Знадобилась секунда, щоб вдихнути, а потім я перекинувся на спину». «Щоб сісти». Раптовий вітер вдарив мене, притискаючи до землі, і вирвав тканину з моїх рук. Я подивився вгору і побачив, як Аврора тримає розплутування і з зневагою на обличчі повертається на пагорб. Я спробував сісти, але вітер притискав мене до землі, не даючи підвестись. «Більше жодних затримок!» – виплюнула Аврора – і щось вказала рукою. «Земля!» – закричала. З неї вилетіла густа огорожа з колючок завдовжки з мою руку. Цей паркан оточив пахорб, настільки густо, що я не бачив Аврору. Я боровся проти закляття, але не міг перемогти. Я навіть не турбувався пробувати розірвати його на клапті чистою магічною силою. Я припинив, заспокоївся і закрив очі, щоб почати відчувати магію, розбирати її зсередини. Але Фікс закричав. «Гаррі! Гаррі, допоможи!» Один з перевертнів заскулив, потім інший. Зосередженість похитнулась, і я спробував відновити її. «Ці люди тут через мене! І будь я проклятий!» якщо дозволю комусь з них померти. Я спробував триматись за концентрацію, відсторонитись, розгадати закляття Аврори, але страх, гнів і занепокоєння робили це майже неможливим. Так, ці емоції можуть живити чарівника, але це груба сила, а мені потрібно зробити дещо делікатне. Землю біля мене вдарили копита – я подивився вгору і побачив воїна в зеленій броні. Це той вершник сітхи, якого я бачив біля річки. Спис націлився мені в голову. «Не треба! Зачекай!» – крикнув я. Але солдат літа проігнорував мене. Заніс спис. Кінчик блиснув у сріблястому світлі і полетів вниз у моє незахищене горло. Розділ 33 Спис влетів в землю біля моєї шиї, і вершник прошипів нетерплячим жіночим голосом. «Лежи спокійно!» Вона зістрибнула з коня і зняла шолом маску. Пшенично-коричневе волосся Елейн розсипалось, вирвавшись із пучка, в який було зав'язане. І вона дратівливо поправила його. «Лежи спокійно, я це з тебе зніму». Елейн, сказав я, і одразу ж пролетів через купу емоцій, часу на які не було. «Я б сказав, що радий тебе бачити, але в цьому не впевнений». «Це тому, що ти завжди був трохи тупим, Гаррі», – сказала вона різко. Потім напівзакрила очі, розвела руки над моїми грудьми, пробурмотіла щось собі підніс, і додала, «Саман'яна!» Сплеск ніжної сили, і вітер, що притискав мене до землі, раптово зник. Я підвівся на ноги. «Що ж, ходімо звідси!» «А ні, я ще не закінчив!» Я підняв саквояж і посох. «Мені потрібно пройти через ці колючки!» «Не вдасться!» «Гаррі, я знаю це закляття! Ці колючки не просто гострі, вони отруйні!» «Якщо одна з них тебе подряпає, то тебе паралізують через кілька хвилин. Дві чи три просто вб'ють». Я, насупившись, подивився на огорожу і впевнено стиснув посох. «Вони не горять». «А, я скриготнув зубами. Тоді доведеться просто їх відштовхувати». «Це як тримати вантажівку, Гаррі? Колючки просто повернуться на місце, якщо твоя концентрація зникне». «Ну, тоді не зникне». «Ти не зможеш цього зробити, Гаррі. Якщо ти почнеш пробиватися, Аврора відчує це і розірве тебе на шматки. Якщо ти будеш відганяти від себе колючки, то не зможеш захиститись». Я опустив свій посох і перевів погляд назад на Елейн. «Що ж, тоді тобі доведеться відганяти колючки від мене». Її очі розширились. «Що?» «Ти будеш відганяти колючки, а я пройду крізь них». «Ти збираєшся виступити проти Аврори? На одинці?» «А ти мені допоможеш». Вона прикусила губу і відвела від мене погляд. «Обли, Шалейн, ти вже зрадила її, і я пройду крізь ці колючки з твоєю допомогою чи ні?» «Я не впевнена». «Взагалі-то впевнена. Якби ти збиралась мене вбити, то вже втратила шанс». І якщо Аврора завершить те, що робить, я все одно помру. Ти не розумієш. Я знаю, що не розумію. Не розумію, чому ти їй допомагаєш. Не розумію, як ти можеш стояти осторонь і робити усе це. Я не розумію, як ти можеш стояти тут і дозволити тій дівчині померти. Після цієї фрази виникла секундна тиша, а потім я додав. «І я не розумію, як ти можеш мене зрадити. Знову». «А звідки ти знаєш? Я можу дозволити цим колючкам впасти на тебе на половині шляху і вб'ю тебе». «Можливо. Але я не вірю в це, Елейн. Ми кохали один одного дуже давно. Я знаю, що ти не боягузка і не вбивця. Я хочу вірити, що те, що у нас було, справді щось означало. Навіть зараз воно щось означає». «Що я можу довірити тобі своє життя, так само, як ти можеш довірити мені своє?» Вона тихо розсміялась і сказала. «Ти більше не знаєш, хто я, Гаррі?» Вона подивилась на мене. «Але я вірю тобі і знаю, що можу довіряти». «Тоді допоможи!» Елейн кивнула і сказала. «Тобі доведеться бігти. Я не така могутня, як ти, і це досить клопіткі чари. Я не витримую довго». Я кивнув. Звичайно, мене в той момент мучили сумніви. А що, як вона зрадить мене знову? Елейн взагалі не зразок чесності. Я спостерігав, як вона зосереджується, як її прекрасне обличчя стає порожнім, і відчув, як вона збирає силу, склавши руки над грудьми, поклавши долоні на плечі. Щось це скидалось на єгипетський саркофаг. Бляха. У мене принаймні 10 мільйонів варіантів смерті навколо. Чим один відрізняється від іншого. Хоча принаймні, якщо я помру таким чином, то помру, роблячи щось гідне. Я повернувся та присів. Узяв саквояж та посох. Елейн щось пробурмотіла. Вітер заворушився навколо та здійняв її волосся. Вона відкрила очі хоча вони залишались порожніми, несфокусованими, і розвела обидві руки. Вітер полетів до огорожі з колючок. Ті здригнулись і почали піддаватись, гинаючись від закляття Елейн. «Вперед!» – сказала вона через стиснуті зуби. «Поспішай!» – я побіг. Вітер майже засліпив мене, тож довелось бігти, пригнувшись – сподіваючись, що я не зачеплю колючки. Відчув один різкий ривок уздовж куртки, але він не пробив плащ. Елейн не підвела. Через кілька секунд я прорвався і вийшов на верхівці пагорба кам'яного столу. Той стояв там, де і раніше, але руни і сігіли на поверхні палали золотим світлом. Аврора стояла біля столу, Пальці літали над розплутуванням. Нитки притискались до статуї дівчини, яка усе ще стояла на столі. Я зробив кілька тихих кроків, щоб залишитись поза її бічним зором, і побіг в атаку. За кілька футів розплутування раптово вибухнуло хвилою холодного білого світла. Воно хвилою прокотилось над статуєю, а потім холодний білий мармур перетворився на плоть. Кам'яні хвилі волосся стали смарагдово-зеленими косами. Лілі відкрила очі і вдихнула, розгублено озираючись. Аврора схопила дівчину за горло та притисла до поверхні кам'яного столу, витягуючи ніж з-за пояса. «Я знаю, що це зовсім не по джентльменськи але я вдарив леді літа в спину, замахнувшись двома руками посухом. У процесі зірки, вочевидь, досягли правильного положення північ, кінець розпалу літа. Іруни на столі перетворились із золотого світла в холодний, крижаний синій. Удар вибив ніж з руки Аврору, і той впав на поверхню столу. Лілі закричала і вибралась перекотившись через поверхню. Аврора повернулась до мене так само швидко, як будь-яка з сідхе, і відкинулась назад, на стіл, упершись обома ногами в мої груди. Вона сильно штовхнула і відкинула мене назад. Перш ніж я закінчив падати, вона прикликала потік вогню і відправила його до мене. Я став на коліна і підняв посох, скликаючи волю, щоб відбити удар, відхиляючи полум'я в туманне небо. Червоне світло впало на зеленого коня, який стрибав у повітрі над колючками. Він не перескочив стіну, а впав за двадцять футів до, страшенно кричучи, коли приземлився на отруйні колючки. Його вершник, однак, не впав із ним. Талос з закривавленим обличчям зробив акуратне сальто в повітрі і спустився всередину кола колючок неушкодженим. Аврора дико розсміялась і сказала, «Вбий його, лорд-маршал!» Талос витяг меч і пішов до мене. Я подумав, що перший удар він нанесе в живіт, але той мене обдурив, і меч метнувся в бік, щоб відправити мій посох у колючки. Я стиснув саквояж і відійшов назад озираючись навколо в пошуках чогось, що може виграти мені кілька секунд. Басовий рев струснув в архівку пагорба, і від цього навіть Аврора застигла на секунду. Стіна колючок здригнулась і затремтіла, Щось масивне заревіло і почало її розривати. Троль величезний, зелений, огидний і сильний, з сокерою в одній руці – вкритий рубцями, отруйними ранами і власною темно-зеленою кров'ю. У нього була жахлива рана в боці, з якої текла сукровиця. Незважаючи на це все, він йшов вперед, умираючи. «Меріл?» – зрозумів я. Вона обрала. Я міг лише дивитись у знайомі риси обличчя всередині божевільної люті троля». Вона потяглась до талоса, і лорд маршал літа обернувся. Яскравий меч відрубав одну з рук меріл. Вона, однак, схопила його іншою за ногу і потягла, падаючи вперед. Саме так вона і придушила його усією своєю вагою. Я почув булькаючий крик люті та тріумфу. Потім озирнувся. Щоб побачити, як Аврора схопила Лілі за зелене волосся і потягла до столу. Я кинувся туди і схопив ніж, вигнутий шматок каменю. «Дурень! Я вирву їй горло своїми руками!» Я відкинув зброю і сказав. «Ні, ти цього не зробиш!» Леді Літа розсміялась і запитала. Її божевільні спокусливі очі бігали туди-сюди. «А чому ні?» Я розтібнув застіпку саквояжа, тому що я знаю дещо, чого ти не знаєш. «Що?» – засміялась вона. «Що ти такого можеш знати?» Я холодно посміхнувся і промовив. «Номер телефону Піцца-Експрес». Відкрив саквояж і прогарчав. «В атаку тут!» Звідти пролунав пронизливий співучий свист. Тут-тут вилетів з нього, залишаючи за собою слід багряних іскор. Маленький Фейрі усе ще був в імпровізованому обладунку. Але зброя була замінена на те, що я попрохав Біллі взяти у супермаркеті. Помаранчевий пластиковий ніж для відкривання коробок. Аврора видала ще один сміх, ще потворніший, і запитала... Ти справді вважаєш, що цей недомірок зможе мене зупинити? Тут ще раз подудів у трубу і закричав пронизливо: Вим'я лорда піци! Уперед! З-за квояжа понеслась хмара багряних іскор, феї, озброєні холодними сталевими лезами, захованими в помаранчевому пластику, понеслись до Аврори хмарою червоних іскор і блискучих ножів. Ми зустрілись поглядами, і я зрозумів, що леді Літа боїться і розуміє, що насувається на неї. Вона підняла руку, збираючи магію, але якась фея вже замахнулась ножем, і лезо пройшло своїм лезом по її руці. Аврора закричала, кров потекла, золота магія згасла. «Ні!» – крикнула вона. «Не зараз!» Феєроєм накинулись на леді літа. І це було негарно. Яскрава феєрична кольчуга сукні не захищала від сталевих лес. Вони прорізали її як картон. З усіх боків у хмарі навколо тут-тут та товариші вдаряли десятки разів за кілька секунд. Яскрава сталь розбризкувала багряну кров у повітря. Я побачив, як відкрились очі Аврори. Вона щось зрозуміла і рушила до столу. З догадка прийшла швидко. Якщо вона помре там, стіче кров'ю на столі, то досягне своєї мети. Кине величезну силу зимовому двору і зруйнує баланс. Я кинувся на стіл і на неї, повалюючи леді на землю. Вона закричала від розчарування і почала бити мене, але сил у неї не залишилось. І після кількох секунд я притис її до землі усією своєю вагою. Аврора дивилась на мене, зелені очі ставали блідими. Зачекай, сказала вона голосом слабким і якось дуже молодим. Зараз вона була схожа не на божевільну чаклунку ферії а на налякану дівчинку. «Зачекай! Ти не розумієш! Я просто хотіла, щоб це припинилось! Хотіла, щоб біль припинився!» Я відкинув закривавлений локон волосся з її очей і відчув себе дуже втомленим, коли сказав «Єдині люди, яким не боляче, це марці!» Світло згасло в її очах, її дихання сповільнилось, Аврора прошепотіла, ледь чутно. Я не розумію. Іноді я теж. Сльоза скотилась з ока літньої леді і змішалась з кров'ю. Вона померла. Розділ 34 Я це зробив. Врятував дівчину, зупинив злодійку, довів невиновність МЕП, і залучився її підтримкою для Білої Ради, і цим врятував власну шкуру. Ура! Але все ж лежав поруч з тілом Аврори занадто втомлений, щоб поворушитись. Королеви знайшли мене десь через чверть години. Я лише неясно зрозумів, що вони поруч, побачив лише золоте світло і синє. Золоте було поруч якусь мить. Воно забрало Аврору і зникло. Я так само лежав на землі і розумів, що залишився тільки синє світло. Через мить я відчув пальці меб на моїй голові. Вона пробурмотіла Я задоволена тобою, чарівник. Іди геть, меп, стомлено сказав я. Вона розсміялась. Ні, смертний. Це ти мусиш піти. Ти і твої супутники. «А як щодо тут тута? «Дуже дивно, що смертний прикликав фей навіть найнижчих на службу, але таке вже траплялось раніше. За маленьких воїнів не бійся. Вони були твоєю зброєю, і єдиним відповідальним за їхні дії будеш ти. Забери сталь із собою, і цього буде достатньо». «Я подивився». «І ти дотримуєшся своєї частини угоди?» «Звичайно». Чарівникам вже відкрили безпечні проходи. Не тієї угоди, а нашої. Прекрасний, небезпечний рот Меб викривився в усмішці. Спочатку я тобі дещо запропоную. Вона махнула рукою, і колючки зникли. З'явилась Мейф у білому обладунку. І матір зима поруч, уся окутана в чорне. Перед ними навколішки стояв Ллойд Слейд. Зломлений. Його руки були у кайданах і кріпились до коміра навколо горла. Усе зроблено з чогось, що нагадувало мутний лід. "Серед нас є зрадник", промурмотіла Меб. "І з ним будуть поводитись відповідно. Після чого замістьно добиться новий лицар". Вона подивилась на мене. "Я б хотіла, щоб хтось гідний став його наступником". «Прийми цю силу, і я спишу усі борги між нами». «Не просто ні», – пробурмотів я. «А бляха? Ні!» – посмішка Меп стала ширшою. «Гаразд. Я впевнена, що ми зможемо його катувати до тих пір, допоки не знайдемо гідного кандидата». Слейд підняв голову. Його голос заповнювала паніка. «Ні! Ні, Дрезден! Не дозволяй їм!» «Не дозволяй! Візьми силу, будь ласка! Не дозволяй їм!» Меп знову торкнулась моєї голови і сказала, «Ще дві послуги, і ти будеш вільний». І вони зникли. Останнє, що я почув, це крики Слейта. Через деякий час я сів, занадто втомлений, щоб рухатись, і не дуже пам'ятаю, що трапилось далі. «Здається, Ебенезар підняв мене з землі і перекинув мою руку через свої плечі. Привратник пробурмотів щось, а йому відповів Біллі. Я прокинувся у себе в квартирі, в ліжку. Біллі, який дрімав в кріслі поруч, прокинувся і сказав. «Опритомнів, пити хочеш?» Я кивнув. Горло було занадто сухим, щоб говорити». Він подав мені склянку про холодний води. «Що сталося?» – запитав я одразу ж, як зміг. Він похитав головою. «Меріл померла. Вона сказала мені передати тобі, що вона обрала, і не шкодує про це. Потім вона просто змінилась. Ми знайшли її на землі, недалеко від тебе. Я заплющив очі». І Ебенезер сказав передати... Що ти змусив багатьох людей лютувати, але деякий час все буде спокійно. Я посміхнувся. А, альфи, Побиті, сказав Біллі з гордістю в голосі. Загалом 155 швів, але всі більш-менш цілі. Сьогодні влаштовуємо вечірку з піцою та іграми. Мій шлунок забурчав. Я прийняв душ, витерся і вдягнув чисте. Я кліпнув, обдивився в ванну, вийшов, обдивився спальню і запитав. «Ти що, прибрався? Поправ?» Він похитав головою. «Ні, не я». У двері постукали. «Зачекайте хвилину», додав Біллі. Він вийшов, а потім повернувся. «Гості!» Я натягнув шкарпетки, потім кросівки. «А хто?» «Нова леді Літа та лицар», – сказав Біллі. «Вони що, проблем собі шукають?» Вовкулака посміхнувся і сказав, «Ти просто вийди і поговори». Я похмуро подивився на Біллі і пішов за ним у головну кімнату. Та була бездоганною. Мої меблі здебільшого вживані, міцні, старі, зроблені з дерева та вкриті текстурованою тканиною. Усе це було чистим, жодної плями. Мої килими були почищені та, здається, освіжені. Я подивився підлогу, та теж вичищена. У відрі свіжі дрова, а камін не просто пустий, а й виметений начисто. Посох і жезл в кутку виблискували так, ніби їх відполірували, а пістолет у кобурі, змащений, і відполірований. Я підійшов до ніші з плитою, раковиною та льодовною. Льодовня була старомодною. Там був справжній літ, оскільки у чарівників проблеми з електрикою. Усе почищено, з новим льодом. Наповнена їжею. Свіжі фрукти, овочі, сік, кока-кола. В морозилці морозиво. Комора поруч наповнена продуктами, макаронами, соусами, консервами – у містера був новий туалет, зроблений з дерева, облицьований пластиком, наповнений свіжим наповнювачем. Також різьблена дерев'яна миска і ще одна для води. Сам містер лежав на підлозі і ліниво відбивав лапою по полотяному мішку з котячою м'ятою, що висів на мотузці на дверях комори. «Я помер!» – сказав я. «Помер?» і через канцелярську помилку відправився до раю. Я подивився на білі. Той посміхався, як дурень, а потім потягнувся до дверей. Про гостей не забув. Я став на сходи і обережно відчинив. Побачив фікса у робочому комбінезоні механіка. Кочаряве біле волосся доповнювало посмішку. У нього було мастило на руках і обличчі. Старий ящик для інструментів Лежав на землі. Поруч з ним стояла фігуриста Лілі. У простих темних штанях і зеленій блузці. Вона зібрала волосся у кінський хвіст. І воно, до речі, стало білосніжним. «Гаррі!» – сказав Фікс. «Як там справи?» Як ліпнув. «Ти цей? Нова леді Літа?» Лілі дуже мило почервоніла і кивнула. «Так, я не хотіла цього». Але коли Аврора померла, її сила потекла в найближчу літню ємність. Зазвичай це одна з інших королев, але у мене була сила лицаря, і вона ніби просто увійшла туди. Я підняв брови і запитав. «Ти в порядку?» Вона нахмурилась. «Ну, не знаю, і багато над цим роздумую. Це вперше раз, коли така сила пала на смертного». Ти маєш на увазі, ти не вибрала? Вибрала? запитала Ліллі і похитала головою. Це просто я. Не знаю, що робити, але Титанія сказала, що усе розкаже. Я подивився вбік. І ти обрала фікса лицарем, га? Вона посміхнулась. Я йому довіряю. Ну, мені підходить. Фікс вже одного разу відгамселив зимового лицаря. Лілі кліпнула. І подивилась на Фікса. Той почервонів і, присягаюсь Богом, шарконув ногою по землі. Ліллі посміхнулася і простягнула мені руку. «Я хотіла зустрітись з вами і подякувати, містер Дрезден. Я зобов'язана вам життям». Я потис руку, але сказав. «Ну, ти мені нічого не зобов'язана. Рятувати панянок у мене на рівні рефлексів». Моя усмішка згасла. Крім того, мене просто найняла Меріл. Їй треба дякувати. Ліліна хмурилась і сказала. Не звинувачуйте себе за те, що сталося. Ви зробили те, що зробили, тому що у вас добре серце, містер Дрезден. Так само, як і у Меріл. Я не можу відплатити за таку доброту, і пройдуть роки, перш ніж я зможу використовувати свою... свою... силу? Ну, напевно, так, силу. «Але якщо вам потрібна допомога чи притулок, ви можете звернутися до мене. Допоможу, чим зможу». Е, «Вона попрохала фей прибрати у тебе, Гаррі, і я щойно закінчив з твоєю машиною, тож жучок буде бігати. Сподіваюсь, ти не проти». Я кліпнув ошелешено кілька разів, перш ніж сказав, «Я не проти, звичайно. Заходьте, давайте хоч поговоримо». Ми трошки посиділи». І вони здались мені порядними підлітками. Після того, як усі пішли, стало темно. В двері знову постукали. Я відчинив і побачив Елейн у футболці та джинсових шортах, які прикрашали її гарні ноги. Волосся вона запхала під бейсболку Chicago Cubes. І сказала без преамбули, я хотіла побачити тебе перш ніж поїду. Я притулився до дверного отвору. «Що, вибралась цілою і неушкодженою?» «Ну, ти теж. Ми б заплатила?» «Я кивнув». «Так, а як щодо тебе? Ти усе ще винна літу?» Елейн знизила плачима. «Я була винна Аврорі. І зараз, в силу деяких причин, я не можу віддавати борг. Тож це питання все ще висить у повітрі». «І куди збираєшся?» Вона знизила плачима. «Не знаю». «Кудись, де є велика кількість людей? Можливо, в якесь університетське місто?» Вона глибоко вдихнула і додала. «Гаррі, мені шкода, що все так сталося. Я боялась розповісти тобі про Аврору. Зараз мені здається, що я мала б тобі довіритись. І знаєш, я рада, що ти пройшов через це. Справді рада». У мене було багато відповідей на це, але я обрав одну – «Аврора думала, що робить щось добре. Думаю, я розумію, чому ти могла. І послухай, усе в минулому». Вона кивнула і сказала. «Я бачила фотографії на каміні. Сьюзен, листи та обручка». Я озирнувся на камін і відчув себе погано в усіх відношеннях. «Так, ти її кохаєш». Я кивнув. Вона видихнула і подивилась вниз». Козирок бейсболки приховав її очі. «Тоді хочеш пораду?» «Чому б і ні?» Вона підняла погляд і сказала. «Припини жаліти себе, Гаррі!» Я кліпнув і сказав. «Що?» Вона вказала на мою квартиру. «Ти жив у канаві, Гаррі. Я розумію, у чомусь ти себе звинувачуєш. Не знаю подробиць, але, бляха, ти заганяв себе в землю. Тобі треба це здолати». «Ти їй не допоможеш, якщо перетворишся на живу колекцію цвілі. Припини думати про те, як погано ти себе почуваєш. І подумай, як би Сьюзен себе відчула, якби побачила тебе таким, яким я побачила кілька днів тому?» Я дивився на Елейн хвилину, а потім сказав. «Поради щодо відносин? Від тебе?» Вона невпевнено посміхнулася і сказала. «Так, іронічно». Ну що, побачимось? Я кивнув. До побачення, Елейн. Вона нахилилась, тьомнула мене в щоку, потім розвернулась і пішла. Я дивився їй вслід і подумав, що не буду розповідати про неї раді. Пізніше того вечора я з'явився в квартирі Біллі. Сміх випливав з-під дверей разом з музикою та запахом піцци. Я постукав, Біллі відчинив. Розмови всередині припинились. Я зайшов всередину. Дюжина поранених, побитих, порізаних і достобіса щасливих перевертнів дивились на мене з-за довгого столу, заваленого напоями, коробками піца експрес кубиками, олівцями, блокнотами і маленькими моделями висотою в дюйм на великому аркуші міліметрівки. Біллі і решта... «Хотів сказати, що ви справді показали себе там якнайкраще. Я такого не очікував і на таке я не сподівався. Треба віддати вам належне. Дякую». Біллі кивнув і сказав. «Ну, ми теж раді, що допомогли. Вірно?» Вовкулаки у кімнаті пробурмотіли щось назгоду. Я кивнув. «Гаразд. Що ж, дайте мені піцу і кока-колу, і можете дати кубики». Але я хочу, щоб усі зрозуміли, мені потрібні м'язи. Біллі кліпнув. Що? М'язи? Мені потрібні великі, випираючі м'язи. І я не хочу надто багато думати. Обличчя вовкулаки розкололось в посмішці. Джорджі, у нас залишився лист варвара, персонажа. А вже ж? Сказала вона і підійшла до картотеки. Я сів за стіл. До мене посунули піцу та кока-колу. Почалось бурмутіння, балаканини, плітки, і я подумав, що це набагато краще, аніж провести ще одну ніч в лабораторії. «А, Гаррі, знаєш, що мене розчарувало?» – запитав Біллі через деякий час. «Ні, що? Усі ті феї, ті дуелі, божевільні королеви, тощо, і ніхто бляха не цитував Шекспіра. Жодного разу!» Я подивився на перевертня і розсміявся. Власні синці і порізи боліли, але то був чесний біль, ніби він щось загоював. Я взяв кубики, папер, олівець і сів з друзями прикидатись торгом-варваром, їсти, пити і веселитись. Господи, які ж ми смертні дурні! Кінець. Джим Бучер. Цикл Досьє Дрездена, книга 4: Лицар Літа. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитись і слухати усе це без реклами, то можете звернути свою увагу на посилання внизу. Почуємось!